Обновителното действие на Христовата кръв В момента, когато на Голгота кръвта е текла от раните на Спасителя, Земята се е обновила. Тя е била обхваната от един импулс, който е трябвало да дава след това отглас в хода на следващата еволюция, на която предшестващите епохи са били само една подготовка. За един химик, кръвта на Голгота е подобна на всяка друга кръв. В действителност тя е съвсем различна. През времето, когато субстанцията на тази кръв е проникнала в земята, духът, който се е отделил от нея, е изпълнил цялата земна аура и е развил сили, които са от естество да послужат за духовния прогрес на бъдещото човечество. Оттам идва импулсът, който преобразява цялата земя и цялата човешка природа. До наши дни е могла да бъде използвана само една малка част от силите на този импулс, Хората ще трябва полека-лека да дойдат до положение, да разбират какво е станало на Земята в Деня на Голгота, както и това какво е станало от тях съзнанието на Аза, който постепенно се развива от Атлантида на сам. В течение на това време стават две неща – раждането на съзнанието на Аза и способността да наблюдават външния живот – понеже човек е бил нагоден да наблюдава външния свят, докато по-рано той е живял с съзнанието си в духовния свят и е общувал с духовните същества, той Бог трябваше да му се изяви в физическо тяло, понеже човек беше слязал до точката, където той възприема само физическото. Затова и Бог трябваше да го следва там, за да бъде разбран от него. От проникването на Христовата кръв в земята, Земната аура се трансформира от силите на духа, който се проявявал чрез тази кръв. И откакто земната аура се е трансформирала и е получила нова сила, от тогава Христовият принцип е бил въплатен в земята и земята става тяло на Христовия принцип. Така се потвърждават думите този, който яде моя хляб, ме метъпче с краката си. Когато човек яде хляба, получен от земята, той се храни с тялото на земята, а това тяло е тялото на земния дух, който след горното събитие на Голгота се съединил с принципа на Христа. Човек върви по повърхността на неговото тяло, тъпче го с краката си.